Ce-am spus eu, ce-am spus eu și de mine, Asta e meu. Ce-a fost asta? Oile! Unde sunt oile? Unde sunt oile, cățelule, celule? Ce ne facem noi acum? Împăratul ne-a dat oile în grijă să le paștem, să le mulgem, să strângem laptele și să facem din el unt gustos și brânză și noi ce-am făcut? Îh? Unde ți-au fost ochii câine necredincioși? Da, da, sigur, sigur, acum dai vina pe mine. Da, da, da, dacă ți-am spus că-ți să să-ți facă în ai râs de mine. Oftim, oftim, de ce nu i-ai dat o bâtă pe spinare ca să, ca să fugă schela la el, el ca un câine? Parcă așa te lăudai. Ah, ai dreptate cățel. M-am cam lăudat eu un pic, dar de ce să te super? tu pentru atâta lucru? Glumeam și noi ca să mai treacă timpul. Ah. Vorba e ce ne facem acum, a? Ce spune o împăratului cum mă întreba de oi? Hă? Iezi! Ah, știu și eu, eu. zic să stai liniștit, unică. Liniștit? Împăratul e om, om drept și sunt sigur că... Cu... O să-l, o să-l pedepsească pe bineva, da, Ce o să-i facă? O să-i scurteze oțului ăsta de zmeu. Să scape lumea de tâlhari. Ei, zău, da. Capul împăratul. Zău? Da, cui o să-i taie capul? Eu cred că ție. Dar tu aveai în pază oile, nu zmeul. Tu, mă, mă, cățelule, mă. Să știi că ai dreptate. Mai scap eu un trec din încurcătura asta? Mă simt ca un pește prins cu năvut oh, oh, oh. da, ia, ia, ia, te uite, ia-te, uite viteazul De când se plângi pe cuptor, mai bine ai plecat după zmeul Să ției -ți înapoi hmm. Și așa nu mai ai nimic de pierdut Ori scurtează de cap împăratul, orte te, te răpune zmeul Tot aia e pentru tine Da, ai dreptate, ai dreptate că Da, râd. sigur, sigur Vorba aceea, hai la drum și vom vedea noi ce și cum Se dă de știre lumii! Împăratului nostru i s-a furat fata de către zmeu. Cine o va scăpa pe Ileana din ghearele zmeului, împăratul îi va da fata de nevastă și jumătate din împărăție. Se dă de știre lumii! Ai auzit, cățelule? Împăratul îi dă jumătate din împărăție celul care va scăpa fata din ghearele smeului. Dar oile noastre n-a zis nimic. Păi da, da, sigur. Țara arde și baba se viaptă. Păi. Crezi că de tine și de oile tale îi pasă împăratului acum, nu? El e îngrijorat de soarta fetei. Ia, ia ascultă mai bine ce jale este la palat. De zăpadă nepătată și de ploaie neudată Fata noastră cea curată, voi nesărutată, C-a răpit-o smerul câine, N-ai mai mânca viața viață pâine, Și vin dulce n-ai mai bea, Până fata nu o vei da. Lasă, lasă, acum, ai auzit, Iolica, ai auzit? Am auzit, cățelule. Hai și-o merge, hai, hai, că de acum! Nu mai am o teme de ceva pe lumea asta. Ha? Mi s-a afrint inima deja la fel. Țin cățările, că de când tot mergem pe jos, nu mai poate picioare Ia uite ce apă limpede, sălcile fășnesc, păsărele cântă, ce le pasă lor? Ei, dacă așa aveau un căluț a... Lasă, lasă acum visele, auzi căluț, mai bine prinde ceva pește din rucă, mor de foame I ia vezi, uite, uite, uite, da, uite, uite, vedeți pietrele alea argentini Pe acolo se ascund păstrevi ca nu ia valurile la bale! Ia vezi, ia vezi <rătă -să> <rătă -să> dar rece mai apa asta Mi-au înghețat picioarele <ră -să> <ră -să> <ră -să> <ră -să> Uite, uite, uite ce mare <ră -să> L-am fris Adună surcele pentru foc și să-l frigem la proțap <ră -să> Aruncă-mă înapoi în apă, Ionica! Și nu ce de și eu. Uite, uite, uite ce stăpân plec. Ce plec mi-am mai găsit și eu. Al pește nu putea să prinzi. Nu puteai. Tocmai pe regele păstrăbelor s-a găsit să-l Dacă îmi dai drumul, Ionică, o să te ajut de să scapi pe Ileana din ghear Ai aflat și tu nenorocirea care a căzut pe capul nostru? Sigur că am aflat, Ionică. Prințesa venea adesea la râu și se oglindea în valurile ca oglinda. Uite, ia solzul și da. când vei fi la caz, să sufli în el odată și eu, eu am să te ajut. Păi da, da, dacă o să-i dai și un cal, chiar că nu mai avem nevoie de nimic. Doar de puțin noroc, încolo avem de toate. Da. Da. Da. Bine, rege al păstărivilor, du-te cu bine în apele tale! Îți mulțumesc pentru solz! Toate bune, toate bune, toate bune, doar eu am rămas cu mânt. pentru căluț! Îți mulțumesc, Nu mă, câine să nu fii! E, hai cățelule, nu te mai plânge atâta! Om o găsit ceva de mâncare! Bine, te-am găsit, Ionică, fără frică! Încarecă de grabă și poruncește unde să te duc! Bine, ai venit căluțule! Știi cumva unde locuiește zmeul care a răpit-o pe Ileana și care mi-a furat și mie turma de ui? Cum să nu? Unde? Locuiește într-un castel tocmai acolo de unde răsare soarele și nu este noapte niciodată. Hai, hai, Ionică, încalică și să zburăm. Hai și tu, cățâne, hai, urcă-te în spatele meu. Opa, așa, sus! Hei i bătaie, căluțele! Dacă n-am mâncat nimic, pare-mi pare se numel pe jos Am ajuns, Ionica. Vezi? Castelul acela de piatră... Da, da, da, da. Acolo locuiește zmeul. Da, Oh, da... da. Acolo. Aoleo, da groase ziduri mai are castelul zmeului. Păi cum o să pătrundem noi înăuntru? Cum? Cum ca să, le, să le luăm oile? Să dărâmăm zidurile nici pomeneală? Da, da. Păi zidurile castelelor le puteau dărâma voi nici pe vremea când umblau porci în papuci, broaștele purtau scufie, iar ciorile tichie, când măgarii pocneau din pintem pe stradă, iar iepurii alergau după zice câini deodată Asta este prințesa Ileana Plânge de dorul lui său Și de dorul lui sa Ia te uită, căluțule Tu vezi ce văd și eu? ăsta e zmeu Iar alea sunt oile mele Păi ce faceți zmeu acolo? Ia să ne dăm mai aproape Să vedem ce se întâmplă Așa Ah, cine m-o fi pus mare să fur astea? Nu mai am o clipă de liniște. Toată ziulica trebuie să mă țin după besmeticele astea care n-au o clipă de liniște. Să stea și el într-un loc și să pască. O omblă besmetice de colo până acolo, că m-au scos din minți.. Ah, ah dar ce miros ciudat! Mm. I-a simtit zmeu, cănuțul <gură> Eu, eu, eu oșteag, eu oșteag zmeul ăsta Nu știu, eu, eu, eu mă, mă, mă, mă, da, mă, da, oșteag Ia te uite la, la el, la el ce cap mare Cătă un monte Și cum alcunea le se întinde de la răstări Până la apus oh. Și din ochi, din ochi aruncă fulgere oh. Da, fioros, maestea este. l de romp Prin preașmă Cine-mi tulbură apele și-mi strica funețurile. Curaș Curaj, Ionica, să nu-ți fie teamă, mai sunt și eu pe aici. Oh, Bine te-am găsit, zmeule. Bună să fie inima. Inima mea e neagră ca tăciune, dar tu, omule, de ce ai venit pe tărâmul meu? A, ia a venit și o călare pe un cocoș ca să nu vin pe jos. Ce vorbești, omulețele? Au ție, nu ți-e frică de mine? Păi nu știți zmeule, că frica păzește pepenii. Iar vulpea se plânge că sunt struguri acri când nu poate ajunge la ei? <laughs> Ia, încauți și eu, stăpân, dacă nu ți cu supărare, e, Bună treabă, omulețele! Mi-a ieșit la timp în care. Da. Ce zici? Întâlnești să ai grijă de mioarele astea că de plata nu am înțelege noi eh? Păi mă leg, -le. <laughs> și cu plata n-ai că nu sunt de omul care să te jupaie de piele. Așa, nu. așa, așa Obla așa. sănătos că de turma. mă, o ia avea el <laughs> Ce-ai făcut? Ce-ai făcut băiatul, mami? Ori să se ducă oile pe pustie De ce le-ai lăsat slobode și ai plecat? Mâine, păi mâine, o să faci nuntă cu prințesa Ileana Și ce o să le dai nuntașilor la masă? Doar știi bine ce măncai, sunt zmei și zmeoaicele Ce o să mai le dăm de mâncare dacă se prăbădesc oile? scoile? Nu, Nu te teme, mamă, că am tocmit un cioban să vadă de oile Acum pot să vă știu de treburi. Prea mă i toată ziua după ele că o cloșcă. gloașcă a păcat, păcat, păcat, ha! ha, ha Auzti, tava, mai zmeu, ciobala oi. Văleu, prostule, ce-ai făcut? Au, tu știi că oamenii ne vor răul întotdeauna? Unde ce a fost mințile să știi că ciobanul ăsta vrea să ne lase fără oi? Încearcă să scapă, de el. Scapă de el, băiatul mami, până nu ne vine hoțomanul de hacă. O mamă, că bine zici. Mi se părea mie cunosc ciobanul ăsta de undeva, dar... Ăsta e Ionică. El păzea oile împăratului. Unde mi-au fost mințile? Ai dreptate, mamă! Uite, uite, uite, uite, uite! Gata, mă duc să-l gonez. Să Ai grijă? Păi ia tu, mamă! No, l Ce vrei te aduce, Smeule? Parcă ai că ai treabă uh, uh, uh, uh, uh, Treaba, mama, mama. Destul, mă, mamă, mamă, am Destulă, măi, ciobane, numai că Am, uitați să pun la încercare adică... Să văd, dacă ești în stare Să ai grijă de turma mea de uh, uh. Dacă nu ești un cioban adevărat Și îmi turma Dacă, dacă, uh. a, îți dai seama nu pot lăsa oile așa Pe vor ei. Mai să fie, Smeule uh. Dar cum vom face? Îm? Cum vom face? Hai să vedem de cine ascultă uile, de mine sau de tine. Da. Tu o să stai aici, iar eu o să mă duc în partea cealaltă a turmei și o să le chemăm amândoi. Da, da ține minte, dacă o să vină la mine, înseamnă că nu ești bun de cioban. Bine! mai zmeule, mă prind, dar să nu umbli cu vreșne curate. No. Vai, vai, vai de mine, vai de mine, nu eu, eu o șterg, o șterg, o șterg cu coada între picioare. S -a, S -a. Să nu te dai bătut, Ionica. Fii fără crijă căluță. Și-a găsit zmeu în ce să se-ndreagă cu mine. Gata, la începem întrecerea. Începem. Colacii regi, ascunșă stele și cotoroanțele cele mai rele, Aduceți-mi iute urma ciobanului să-i pierde urma, Aduceți oile la mine, aduceți oile la mine. Fluieraș de os, mult zice duios, Fluieraș de soc, mult zice cu foc, Acum m au învins, ciobanul! Toate oile s-au strâns cioporul jurului, jurul lui, iar eu am rămas fluierând apagul, bă! Bravo! Bravo, Ionică, l-ai învins pe zmeu! Dar de ce n-ai suflat în solțul pe care ți-l-a dat păstrăvul ca să-l chem în ajutor? Fiindcă nu era nevoie, căluțile! Oile mele când mă aud cântând din fluier nu se mai tem nici de lup și se țin grămadă după mine! Ei, zmeule! Ce zici? A. Mă pricep sau nu să-ți îngrijezi de noi? Nu A? pricep, nici vorba, nu mai am ce spune e. Ba nu! Un ghimpe pe inimă tot mai am Eu cred că ai o pădure întreagă, nu doar un ghimpe Hai spune, ce te neliniștește? Mă gândesc la răsplata ciobane A. Oare nu o să-mi cer prea mult? dar știi că pivnițele castelului meu sunt goale goluțe, nu e nimic în ele Apoi eu mai mulțumesc mulțumesc și cu nimica, azmeule nu mai să fie nimica asta cât mai mare Știu, băiete, știu Te-a la m-am prefăcut într-o muscă și-am văzut totul Da, lasă, lasă, că le-am pregătit eu lor o mâncare o de Nu să se mai trezească din somn vine să de ciudă Lasă băiatul mami Du-te mai bine și te odihnește da. Că de acum mă ocup eu de Ionica al nostru da, da. Poftim Poftiți la masă, oameni buni, da? că-ți fiu osteniți și flământi Îți mulțumim, dragă mătușică, mai ales că tare foamene mai era Să-i dau și calul lui niște frumi. Mulțumesc, mătușică, mulțumesc, dar eu de-abia am terminat de păscut o pășune întreagă, da? Și-am <gântușico> și băut și apa de la două izvoare, mulțumesc oh -oh. Oh, da, bună ciorba ai mai gătit, mătușico. Ia, mai pune-mi o farfurie Așa Da, zmeu pe une, Păi doarme, săracu Sărat. El ropt, a ropt bea o poțială. A -o pe zme, maică Regele păstrăvilor i-a dat să bea o Și de acum orice ar mânca, nu mai adorme, neam, neam Nu mai adorme <gântu -i> Oare ce se întâmplă? De ce nu cade la sub masă ce ban o stabilește Noi fi pus s tu în ciorbă. Oare oare nu e prea amară ciorba? Ionic. Nu, no, ciorba nu e amară, mătușico, numai că nu e sărată. Ei. Nu. nu se poate Păi cu mâna mea am turnat un sac de sare Ei Dacă nu mă crezi, mă, tu și cu ea și gustă Păi de 200 de ani gătesc așa Că nu mă închipui cum de-am uitat să pun sare în ciorbă Mă simt pur și simplu jicnită Păi unde e demnitatea mea de bucătăreasă? Nici o ai că nu știe să gătească așa ca mine e, ia, e, ia, ia, ia dăm tu lingura încoace Să ia. vedem dacă nu e sărată ciorba Ia, ai, ia. Mm, Da, bună mai e Puh. Ce sărată nici Da, doar, doar, doar că e puțin cam amar. Aha. Vai de mine, vai de mine, și de zilele mele, m-a păcălit hoțomanul, m-a făcut gust din ciorbă, zmeule, zmeule, băiatul mami, săr de în ajutor, ajutor, ajutor. A dormit. Acum ce ne facem? Dacă vine zmeul... Hai, hai, să o ascundem sub pat. Așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, ascuns am ascuns-o noi sub pat. Dar auzi ce zgomot face? Parcă are o goarnă, nas mi eu asta. Ei, ce se întâmplă aici? Parcă am auzit vocea aici. A, ciobane, ce e aici? Unde e zmeuaica? Păi, supat, supat, unde să fie? De ce s-a culcat supată? Fiindcă fi fi fi fi am mâncat atâta ciorbă Că nu s-a mai putut că în pat de aia mai de mine! Mamă, mamă, scoală de acolo, mamă! <gri> neam, neam, neam, pot să tai și lemne pe ea Dar mai încetează ciobanii cu fluierul ăla! Liniște! Șt, w -w -w -w -w. Liniște, că pe zmeul doare capul! Da, de ce te-ai supărat, smeule? Așa ne-a fost în voiala? Ne-am învoit să-ți păzesc nu să-ți la mine. Și apoi să știi că mie, după ce stau la masă, îmi place să cânt așa din fluier, ca să mă mai A, bine, bine, bine, bine, jobane, dar acum hai, duceți-vă, că mă dore capul. Hai, hai, plecați. Plecați. Ce-am mai dormit? Îl de ciobanie de vină. M-a păcălit nemernicul. dacă nu eram eu, mamă, ca să te trezești din somn, cine știe cât mai dormeai. Eu, eu nu știu, zeu, nu știu cum o să mai scăpăm noi de pacoste asta. Uh, știi ce zic eu, mamă? Ce eu zic, zic? să-i dăm oile și să se ducă unde o vedea cu ochii Hă? Și să se mai întoarcă atunci când ori zbura pietrele și broaștelor Hă. să cânte că ciobanul ăsta după oia venit și alt tip să scăpăm de el Văd că nu-i mamă Zău Hă? și la a ta cu prințesa Ileana Ce o să le și nuntașilor să mănânce? Nu yes, să mi. găsesc Hă. eu alte turme de oi bine, bine băiatul mamă, bine. scapă de grabă tine nebunul ăsta Până nu mai pățim cine știe ce cu el Scapă mamă de el, scapă A, mă, ce ce s-a mai întâmplat, zmeule? Fii atent, Ionică, să nu ne întindă zmeul vreo cursă Iar se îngroașă gluma ca laptele oh, De data asta am încurcat-o rău de tot cu smeu. Uite, uite la el e bângă de furie Uite ce este, Ionica? Eu de turma asta de ui nu mai am trebuință Ia-o cu tine dacă -ți trebuie și vezi -ți de drum Și să ne mai întâlnim când mi e vedea eu ceapa Bine, zmeule Îți mulțumesc pentru turma știam eu că ești un zmeu cum se cade Rămâi cu bine atunci Am plecat, nu credeam că mai scăpăm teferi În viața mea nu o să mai plec la vânătoare din Fricosule, tare fricos mai ești cățelule Ia, ia, ia, ascultă, Carol, pe mine să nu mă faci fricos Terminați, măi Că mai avem ceva de făcut pe aici Și apoi o să ne ducem noi pe la casele noastre ce, ce, nu plecăm acasă? Dar de prințesa Ileana ai uitat, cățelule? Păi iau, lăsăm înghearele zmeului? Ai, ai dreptate, de prințese uitasem. Păi... Așa, să leg funii așa, așa de șaua căluțului. Sper că nu se va rupe. nu mai făi un nod ca să țină, Ionica. Lasă căluțele, nu, nu te teme. Nu se... mai căra noi castele și mai mari decât ăsta. Că ăsta ce e castel, ăsta e castelaș. <rășe> nu! Vai de păcatele mele! Vai de păcatele mele! Ce? Dar ce faceți acolo, oameni buni? Ia ce să facem, îți meu, maicu? Legăm castelul cu funia. Ce? De, -de, -de, de ce îl legați? Ce altă treabă nu mai aveți voi? Lăsați îmbră castelul în pace! Ia-te uite la ei. Păi așa n a fost înțelegerea, zmeule. A? Uiți că trebuie să mi-au răsplata pentru timpul cât ți-am păzit oile. Doar am căzut la învoială să-mi dai cei în pivnițele nu? dă de mine, dar în pivnițe nu e nimica, oameni buni nimic. Păi Pimica. tocmai asta mi-a spus meu când nimica. Da vezi... Nu ai că nimic, asta e destul de mare și eu n-am în ce să-l duc. Așa că l cu pimpința cu tot. Nu, îmi duc dus acasă și a... castelul îl aruncă n-am ce a... să o fac cu el. Nu, Înțelegi? Ai, o, de Vă Dacă mi-i castelul, eu unde o să mai locuiesc la iarnă? Zileu. Și mumă mea să n-ai și un loc al ei, să doarbă, vă rog din anima, fratilor, lăsați castelul! Vă rog, lăsați-mi castelul! Vai de bine! Ne ia castelul, castelul strămoșilor noștri! Stai stai, stai, stai, stai, stai, stai puțin, Ionica. Poate cădem la învoială cu zmeul și ne dă altceva la în ce spune? să vă dau, fraților că sunt sărac lipit? A? Ce să vă dau? Dar asta ce mai e? Cine cântă? Parcă îi recunosc clasul Asta e, e Prințesa Ileana Da, acum o recunosc, parcă îmi și amintesc cum mă gonea. Pleacă de aici, potaie Pleacă că îmi stribești florile din grădină Prințesa este Celui care o duce lui tatăsu, O să capete jumătate din împărăție Și mâna Prințesul Nu, no, nu, no, nu, no, nu, no, nu, no, nu, no, no, no, nici pomeneală Pe Prințesă nu dau nici mod Nu ai decât dacă mi-o dădeai, primeam răsplată, adică jumătate din împărăție. Dacă mă gândesc că o să-mi rămână pe cap și prințesa asta are uh -uh. Uh, mai bine renunț uh. Eu îmi iau castelul și plec Spală-te tu, zmeule, cu ea pe cap Că mie nu-mi trebuie prințesa uh. Nu vezi că și tasul vrea să scape de ea? Uh. Băie, băiete, băiete, nu fi prost Ciobanul are dreptate Mama. ce -ți trebuie ție mironosița asta? Că ți-a durburat mințile Mama. Odată nu te-a privit și ea cu dragoste Stai tot timpul încruntat din cauza ei Păi, e o lui Și să terminăm cu bine Mama. Și pentru tine o să-ți găsească mama o că focoasă și frumoasă și de vremea acasă Doar sunt atâtea zmeoaice în urlii și de Bine, mama, ai dreptate ai, mama. și eu m-am săturat de nebuna asta ca de pereacre Dar n-auzi că ciobanul nu vrea să o ia? <gântu -i> păi cum o să o iau, zmeole? Păi spune și tu Știe oare prințesa asta să mulgă oile? Nu știe. Știe ea să facă din lapte brânză? Nu știe. <laughs> Auzi, mamă, ce zice nebulu de cioban? Lasă-l, <laughs> lasă, -l, lasă -l, că ți-l păcălesc eu. <laughs> ce meu aici? Ia un Uite ce spun eu, Ionică. Da. Ia fata cu tine, mm -hmm. du-o împăratului. Ia-ți jumătate de împărăție ja. pe care a promis-o, dar nu și mână. Fetii, nu, că doar nu te poate zili să te cu ea După ce i-ai salvat fata, unde mai pui că o să se și bucure Nu, nu numai că și-a recapătat fata și-a scăpat de rușina de avea un gine recoate goale Dar își recapătă și oile și nu rămâne nici fără cioban la oi Să știi, Ionică, băiete, că vrăjitoarea are dreptate da. de Știu și eu, să mă mai gânde Hai, ia Ia-l ia ia ia pe, pe prințese! Ia dacă mă rugați atâta, da. Ionica, bine fie! Uite, o iau! Ia L-au da. păcălit pe Ioniche! Oh, Ce l-am mai păcălit, am scăpat de nebună și am rămas cu castelul! Bine că am scăpat Hai, să pornim la drum Hai, hai căluțile! La drum, la drum Stai bine, Ileana Stau bine, Ionica. te așa lângă tine pinte în căluțul lui și să mergem acasă de grabă Să facem o nuntă ca în povești Și o să fie o nuntă ca în povești Și o să mă duc și eu Că poate o să fie vreun os și pentru mine Și o, o să vă invităm și pe dumneavoastră Ca să petrecem împreună